Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 9. adásában! A mai témakör szintén nem szerepjátékos lesz, ugyanis a társasjátékokkal fogunk egy kicsit foglalkozni. Küldhetek be minket YouTube-on, fenn vagyunk Spotify-on, Apple podcast enkoron, on meg én nem is tudom, minden, minden helyen, szóval mindenhol megtaláltak minket, írjatok e-mailt nekünk a 01 podcast gmail.com-ra, témajavaslatot, meg kritikát, meg. meg fanártokat, meg én is tudom mindent, amit éppen <gül> szeretnétek. Üdvözlöm a körünkben. A méteit! Bézó! Szacsit! Hello És Márkot! Sziasztok! Én pedig Rihárd vagyok. Szia Rihárd Szia, Sziasztok! Szia, hogy, már arra, hogy a... én azon gondolkodtam mindig, hogy a gmail, azt a gmailnek kell mondani magyarul, vagy gmailnek? Vagy gmailnek mondani. Gangsta Gmail. Nekem azt meg, hogy Richard vagy Richard? Richard, Richard, legyen Richard. Ricskó, vagy valami. Ricskó világuralom. Ricskó világuralom, ja. <gül> Na no, csak akkor ö, sz, ö, nem szerepjátékok, hanem boardgames vagy társajátékokkal fogunk foglalkozni. Hát annyira expertek nem vagyunk a témában, mondjuk én szeretek néhányat. Szerintem ezekről elég lehet ö, beszélgetni, szóval... Ö, ti mi milyen fő típusokat tudtok megkülönböztetni? Én alapvetően mostanában, amikor így társas keresek, akkor azt szoktam nézni, nagyjából két fajta van, amit így megkülönöztetek. Van az egyik, ami hát, átjönnek a haverok, le tudsz ülni, néhány perc alatt el lehet magyarázni szabályokat, és lehet játszani, majdnem mindenkinek van elég türelme hozzá, hogy játszon. Én van a másik fajta, ami hát, az ilyen stratégiásabb játékok, az amikor tényleg kicsit komolyabb szabályok vannak, nem mindenkinek van hozzá, így kedve minden alkalommal egy játék az lehet egy-két-három órás, és akár szóval egy ilyen nagyobb és Most amikor kerestem társadalmi ezeket néztem, mert, mert itthonra van már elég ilyen hosszabb lélegezetvételő, és akkor szerettem volna ilyeneket, amiket csak így be lehet dobni bizonyos alkalmakra. Ja, meg egyébként az a gász, hogyha ilyen ponyolultabb, hogy Tíradatás játék, és neked kell minden egyes alkalommal elmagyarázni a ah. szabályt, és, és már 16-odjára mondod el ugyanazt is, és, és így is van. Hát ez meg még elfelejted a két játék között a szabályokat, velem legalábbis ez I van. I I I Mert nekem is ilyen hosszú társasági játékok vannak, részt, és egyszer félig megtanulom a szabályokat, és a következő alkalommal nem tudom megint elmondani. És akkor az mm -hmm. hatalik, hogy jó, akkor mi játszunk egy fél órát, valami kártyásra viddát, te pedig addig olvast el és akkor. Oh. Igen, meg, meg ennek az a hátrűtője a másik, hogy elmondod a szabályokat, tehát, hogy amire emlékszel, és akkor jó kezünkkel játszani, és akkor utólag még eszedbe vagy kettő dolog, ami amúgy annyira nem fontos, viszont abban az is szituációban el kell mondani, és akkor megvádolnak azzal, hogy vitt a szabályokat, hogy nem passzus, csak egyszerűen nem jut eszembe, mert vittam én. Nem, csak az a rosszabb, hogy amikor uh, akkor mondod el, igen, mikor már majdnem vége, és valaki mondja, hogy Basszus mondhattad volna szomborra, mert akkor máshogy csinálom, Mert akkor most már nyertem volna. Nyilván, és... nyilván. Meg e ezt amúgy is most ki. Igen, igen. igen. Persze, mekkora csalás, ezért két pontot kapsz, miért nem szóltál? Igen. Meg aztán valami házi szabálya, még bejössz, hogy de amúgy... Megnyomtathat pénzt, vagy nem tudom. Igen. Ja, én... mi ezt így játszani, hogy. <gül> ja, és igen, igen, igen, igen. De amúgy ez nem így van a rendes szabály szerint. Én azon gondolkoztam, hogy mostanában kijöttek olyan játékok, hogy csapatban kell dolgozni, hogy megnyerjétek. Tehát hogy, ed eddig... tehát, hogy van ez, meg van, hogy nyilván, amikor a, a egymás ellen vagytok. Tehát például nem régen mi játszottunk a pandemikkal ami egyébként tök jó moka volt, és az, tehát, hogy nekem hát volt hasonló is de viszont ez volt az első olyan, amikor tényleg nem együtt kellett játszani, hogy megnyerjük helyet. Tehát ugye a tábla ellen voltunk végül is, azt szerintem. Tehát kooperatív volt? Aha. Tehát ti voltatok a játék ellen? Így van, így van. Tehát a játéknak az volt a lényege, hogy, hogy ugye kitörő mindenhol egy virágjárvány és akkor, mit tudom én, most elég aktuális de, Tehát hogy kitérően egy világjárvány és az egész föld fertőzött legyen, tehát voltak ilyen útvonalak, meg városok, meg hasonló, és akkor minden, minden területnek, fertőzöttnek kellett lennie. Viszont nekünk meg össze kellett játszani, hogy kinek ilyen kasztok vannak, meg hasonlók és akkor kinek mi az erőssége, mit tud csinálni, ki tud pakolni át másik karaktert, ilyesmi és össze kell dolgozni, hogy ugye megállítsuk a járványt. De szóval... ilyen nekem is a... Kálov túl a Rettege és árkánban társas, az is olyan, hogy le kell győzni a játékot. Uh -huh. <gül> Ez is klasszikus ilyen szempontban. Ja, és az tök régi, azt szerintem én 2007-ben vagy 2008-ban vettem annó? jó vaskos uh -huh. Az már elég rég, igen, Biztosó drága is volt akkor. ja. de mondjuk az egy kifejezetten ilyen szivatós, hogy legalábbis nekünk eddig mi soha nem sikült rendesen megnyerni. Na, majd egyszer négyen összeölünk, aztán szétcsapjuk. Jó van. van. Nekem két ilyesmi játékom is van egyébként. Van a, egyrészt az XCOM, ami és a támadó UFO-kat kell visszaszorítani. És uh -huh. ilyen kooperációs, egy, egy négy játékosig lehet játszani. Az ilyen. Uh, annak van egy kis érdekessége, hogy egy ilyen applikációt kell hozzá használni, ami megmondja, hogy mennyi időd van éppen így dönteni, meg hogy hány UFO folyjon, meg hova, meg ilyesmi. Uh -huh. Ez ilyen. Wow. Közepesen jól működő ilyen nem is tudom micsoda újítás, vagy feature, de egész, egész mokás, tehát van egy másik ez a Dead of Winter ez, az jó itt, itt kooperáció van, de előfordulhat olyan, hogy a játékosok közül valaki ilyen, ilyen áruló Among Us módra, és mindenki más ellen játszik. Egy szélhámos egy szélhámos <gül> igen, úgyhogy azon még belevisz még egy ilyen kis Túl csavart a dolgokba, de alapvetően kooperatív. És a zombik vagytok úgymond. Ja, nekem ugye van a másik, amikor mindenki egymás ellen van, és akkor... Viszont ugye nem tudom mi e a más terraformázással, vagy valami nem is tudom mi pontosan a egyszer játszottam évekkel ezelőtt. Ott is valami az a lényeg, hogy együtt vagytok igazából, de ott lesz nyertes szerintem a végén. Szeretném nem vagytok együtt. Tehát hogy, hogy de célok, együtt kell célokat elérni, nem, hogy bitromén én, oxigén szint hát, minden magasabb gyerek. legyen, meg ilyesmi, nem? Annyi, hogy ki együtt, de nyerni csak egy valaki tud nyerni, nem? Hát az talán igen, ilyen, ilyen. hibrid... ...nek tűnik. Az ne, azért is van nekem a másik ilyen bonyolultabb, az a... ...Gateway the Rising és az meg ilyen város kell elfogadni, olyan... Ilyen, ...nem is tudom, egy kicsit olyan, mint a Magic. És jó sokáig lehet játszani azzal is. És ja. az, az melyik játék volt, amit márknál játszottunk, és ilyen szörnyeket kellett visszavenni, ilyen körös volt, hogy valami ilyesmi? Az volt az, az volt az. Aha, uh -huh. Jó, remlik, jó, rémlik. Ja, ja. De amúgy én nem is így osztanám szét, meg tán, hogy, vagy fel lehet osztani így is a társasokat, hogy kártyás játék, mert hogy azok az ilyen, ahogy már is mondta, az ilyen rövidebbek, gyorsabbak, meg vannak ezek a bonyolultabbak, amik rendes ilyen board Meg mondjuk ott vannak a klasszikusok, az a gazdákod okosan, meg monopoli feelingek, ugye? Hát Igen. a, a végén. Ja. A, az úgymond beszélgetős játékok, például a tabuája. Ja, ja, ja, ja. Activity, a... koncept. Scrabble. Azaz. Meg akkor ott van a against Against humanity ja, igen, az miénk de nyilván az az, mondjuk nem rosszam úgy a titkos Hitler az is jó igen. Az, az az mit szeret Secret Hitler uh... az uh... ja, nem vagy németországban kell, játszani azért hogy van egy hit... vannak liberálisok, meg vannak nácik és van valahol egy Hitler is a ki kell szavazgatni embereket talán Lényeg az, hogy a, a demokratáknak el kell kerülniük, hogy megszavazzák úgymond Hitlert, kancellárnak. Körülbelül ez. De ugye nem tudja senki, hogy ki Hitler. Most <gül> törvényeket kell hozni, de úgy, hogy ugye mindig balanszban legyenek, így a demokraták meg a fasizták. Hát... Mindegy, az is ilyen nagy szélhámos játék. Hm. Nem is még erről. Azt, amilyen milyen Kickstarteres volt, vagy így, amilyen, nem, nem árulják szerintem boltokban rendesen, vagy igen? Árulják boltokban, de megvan ilyen player, vagy ilyen Printable versionban is ingyenes. Online sokan játszották egy darabig, tehát az ilyen volt uh, van ennek megfelelő felülete, kinézete. Az, ezek a virtuális borgémek, uh, és annak megcsináltál. De ez valamennyire hasonlít a bankhez, nem? Kicsit ott is ilyen szerepek vannak, és akkor bizonyos dolgokat akarsz elérni. ha Há... kevésbé... Kevésbé. Kevés. Hát egy, egyénibb a bankbe. I, igen, itt nincsenek kasztok, hanem két csapat van, és meg, meg egy Hitler, és akkor játszani kell, hogy... Mm. Tehát olyan is, mint a vérfarkasos, vagy gyilkosos. Igen, igen itt igen, a... igen, igen, igen Ez lett volna a kérdésem, hogy most az a támuló szálem, ez a gyilkosos, uh -huh játék az most board számít egyáltalán? Vagy az tényleg nagyon a határa a board nek meg a szerepjátéknak? Hát, kap a határa. Mert hogy... Uh, Kázából sok minden nem történik, nincs benne. randomítás úgymond. Azt tényleg csak így egymás, egy, egymást <gül> <gül> Tehát. Uh... Viszont, hogyha már izé uh, kárcsi játékok, akkor mancskén egyértelműen. Mm -hmm. ja. ja. Az is egy egyszerű kis kártyajáték. Mondjuk szerve ezekről fogunk még a későbbi témákban beszélgetni, most inkább főtípusokat jöttünk be. Amúgy akkor főtípusnak így megmutatjuk, hogy vannak a kompetitívek, a kooperatívek, uh -huh. ezek a beszélgetősek, meg a rendes boardgémek, ahol van egy társas, az egyszerűk és a bonyolultak. Igen. És ezeknek a kombinációi igazából. Na jó, és mi a különbség szerintetek egy szerepjáték és egy társasjáték között? Mi a főbb különbségek? Ez nagyon attól függ, hogy milyen társasjátékról van szó. Meg milyen szerepjátékről. Meg milyen szerepjátékról. <gül> igen. Szerintem alapvetően a szerepjátékokat belevehetjük a társasjátékokba, Én a definíciójuk szerint. Mert, mert gyakorlatilag az, szóval nem is a különbséget kell megnézni inkább, hanem azt, hogy mi a, mi az, mi a, mi a, mi a speciálisan a szerepjátékra jellemző. Hát igen, túl sok különbség nincsen, mert... Ha, ...nem is tudom. Hát játékot játszottak többen, ez is lehet kooperatív, meg kompetitív is végezés. Hát jön, ja, de hogy. Jellemzően kooperatív. Viszont azért az, az talán jelezhető különbség lenne, hogy egy társasjáték játék addig tart, hogy elmész játszol, és akkor utána vége valószínűleg. Tehát, hogy az, az ne, nem... Tehát gyakorlatilag nem tervezitek a követ jó lehetséges, de... Azért szerepjátéknál általában úgy van, hogy játszatok, és akkor teljesítik a következőt, hogy mikor lesz. Tehát, hogy ott azért van valamelyikben, van olyan társasjáték, amik ilyen epizódjai vannak, és a vinni kell tovább és nyomni. Van mm -hmm. akkor... ilyen legacy, legacy ha. játékok. Így kit kitépketsz, meg felragazgatsz Mint ja, ja, ja. A gazdák vagyokosan azt is lehet a három évtizedig játszani, és akkor dobáljátok, dobáljátok, és akkor jövő héten mentek, dobáljátok, dobáljátok. Igen, és a hatodik, Lát, hűtőt veszed már. hatodik hűtőt veszed, a tizenötödik házad van. Vagy emlékszel arra a katonra, amikor kimentünk és megbeszéltük, hogy jó, hagyjuk a játékot? Ja, na, na azt, az Igen. klasszikus, az klasszikus. A, a, a, emlékszel már, szerintem te ott voltál, vagy te lehet nem is játszottál akkor? Ennek ez nem rénik. Az a lényeg, mikor az első ilyen kirándulást szerveztem, ugye, hogy is hol is voltunk? Eee... Jó, ja, tudom, tudom. Nem, nem, nem lányfalon volt, hanem... Előtte, előtte. Hú, uh, verpenét. Bá... Majdnem. Vég, bátra. Nem? Franz, nem, nem tudom, hogy hol voltunk. De mindegy, kimondunk ki a világ végén, Egyen, és, és az volt, hogy már hajnagyik kettő volt, hogy valami ilyesmi, és mondtak ott a srácok, hogy, hogy katanozzunk. Én mondom, hogy jó, hát játszunk. De én most hogy mondom, hogy kirakom megtek a pályát, de én bemegyek aludt. És mondták, hogy, hogy így jó, van, azért én kiraktam a pályát, én már akkor láttam, hogy borzasztó lett egyébként, ott maradtam még fél órát. Elmentem de akkor még játszottak is másnap mondták, hogy kimentek ketten cigizni, megbeszélték, hogy bemennek és fel, felajánlják, hogy akkor vége lesz ennek a mestrek, mert ezt nem bírek tovább, és mikor bementek, azok másik kettő, aki ott maradt, és azt mondta, hogy vége van, ők nem akarnak tovább játszani, szóval... <gül> Az folytatás folytatásos Ugyan lett. A koncepció, tehát hogy bent is minőre azt beszéltük, figyelj már, mondjuk nekik, hogy már nem akarunk nagyon játszani, inkább <gül> egyezünk meg egy döntetlenben, tudod? És akkor <gül> a... igen, na, azt lehetett volna folytatni, szerintem nem azt a pályát, a következő évtizedik nagyjából. Na jó, de mégis azért egy szerepjátéknak a társasjátékhoz képest úgy nincsen úgy meghatározott vége. Mert tehát egy társasjátéknak van egy vége, van valami trigger, ami, ami, ami azt mondja, hogy valaki nyert, vagy valaki vesztett, vagy mindenki nyert, mindenki vesztett. Igen, vesztet. jó, hát, hát ilyenek érzében is szerepjátében, amikor mondjuk lást, például, hogy ott, ott volt vége, mert hogy nem az egésznek, ugye, de egy ilyen epizód záró, amit tekintetünk végnek. Hát, amit a mesélő végnek tekint, azt lehet végnek tekinten. nyilván mondjuk karakterhalálokat is lehet végnek tekinteni, de, de azért nem, még sincs annyira konkrétan meghatározva, mert addig játssz, ameddig akarsz. Hogyha úgy, tároztok, akkor a halál után még a szellemeitekkel is játszhattok tovább. Hát, figyelj, hát, ez az... inkább az, hogy a társasjátékok sokkal régebb óta vannak, mint szerepjátékok. a szerepjáték az való, a játék, meg ezeknek a lapozgatós könyveknek a... Ó, de jó is az. É, tehát, hogy úgymond, az... Má máshol jár, de a társasjáték volt az alapja. Valószínűleg, amikor kitalálták az egészet, akkor az volt a lényeg, hogy játszottak valami hasonló, aztán ebből lehet, hogy ezt csináljuk tovább, meg fejlesztjük tovább, és menjen csak. Euh, ne, ne euh, tehát absztraktabb a szerepjáték egy társasjátékhoz gép. Igazából arra akarunk kiegyezni hát nem. mikor megcsináltak az ősemberek az első kinevet, a végén már rohadtul unták, Aztán eljön már basszus, hogy de... legyenek karakterek benne, vagy valami. Szerintem az első szerepjáték, vagy első társas játék. Ugye a sakkot mondják, például az egyik legrégebbi társasjáték. játék. Uh -huh. Viszont volt valami mezopotámiai játék. Mi is volt valami. Lords of Ur, nem tudom. Tehát az ilyen 5000 éves board game, tehát volt egy, az volt a lényeg, hogy a bá... dobnot kellett kockával, és bábúkat eljutatni A pontból B be De... Ketten játszották, egy, két folyosón kellett végigvezetni, vagy egy folyosón kellett végigvezetni, viszont el is vehetted a másiknak a bábját, hogyha ráléptél És lehet -e stratégiázni, valami öt bábúig kellett végig az mm. a legrégebbi példa, amit találtak társasjátéknél de, de figyelj már, ott van a kínai Go vagy mi a franca neve Az is több ezer éves, én úgy tudom, és ott is valami Azt tudjátok, ja. hogy ilyen bekezd állni a másikat is Akkor fekete van, meg fehér pötty vagy vagy bogyó vagy valami Ilyesmi van, nem tudom pontosan, uh -huh. de az is ilyen több ezer évre Találtak vissza ízét. Igen, igen, igen Az általában még a saknál is ilyen több-több variáció van, vagy bonyolultabb, komplikáltabb játék, meg azt szokták a... hogy így annyira hogy annyira ilyen természetesen meg olyan jó a szabály, meg olyan tökéletes vagy az egész, hogyha hogyha léteznek másik civilizációk, akkor biztos azok is játsszák a gólt, azt szokták mondani, hát, mondani, mert hogy így adja magát Hát, mondjuk ez a Royal Game of Ur, az a neve Ez Krisztus előtt 2500 az Na, olyan meg, listat, meg meg kellett nem. Megőrültem, hogyha nem nézhetem meg. Ja, de, de, de, de. Kú, és. Szóltak, hogy találtak hogy mondtak Egyiptomban egy D-U-zat elvileg? Nice. Nice. Az, Azt biztos, biztos, a lukók használták. Időutazó visszavitte aztán. Maradt. Fú, veszem jött egy borzasztó film, na, majd ezt egyszer arról beszélünk. Az Evesztett Krisztus videó nyomával láttatok azt a filmet? Borzasztó. Ugyne, né német tévifilm. Német tévifilm, borzasztó. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon van, hagyjuk ezt, szerintem. Ilyen különbség még a szerepjáték és a társas játék között, szerintem még, hát ugye a mesélő megléte, már ja. a szerepjátéknál van. Igaz. Bár hát van lehet, a a társas játék maga. Bank. Bank. Igen, Monopolyban is bankban. lehet bankos. Végül nem úgy igazadon Aki kérdez Triviába, vagy zébe de ezért azért talán mégsem ugyanaz a szerepe. Nem. Jó, csak kötekszünk. így van <gül> Szép munka. Vagy uh, Town of Salem, de... Ott is van vesélő? Van. Valaki járkák Akkor körbe, mondja, vagy, vagy, vagy nem? Éjszaka van. Éjszaka van, nappal van, ki mit csinál. De az inkább egy ilyen bíró, mint vesélő azért. Hát ez az. Tehát, hogy csak hol... Egy szerep egy hol... része. Tehát hol különül el a két. Zé, tehát annyi a jó mesélőnek több feladata van, de ugyanúgy kordában tartja a játékot. És ez a, azért, a hát, ugye. is ez a szerepe, hogy egyfajta stabilitást ad a játéknak. Vagy a. Hát. Vagy minden Game Master az összes izé, tévés játékszóba. A vágó. Hát, például. Igen, Marici? nem is tudom mi lehet ezt a különbség közté. Hát Mondom, nagyjából én ezt tudom, hogy, hogy nekem a sima, tehát hogy hosszabbnak tűnik. Tehát hogyha szerep nem lehet, hogy azért, mert mindig így csináltuk a szerepjáték, az ugye megvan a karakterünk, és akkor azt, azt hogy tudom, akár évekig viszem magammal, ez társjáték meg az, hogy elviszem a kis dobozt és játszunk, és akkor annak végen. Szerep, de szerep társa nem ott nem még úgy, hogy na akkor holnap folytatjuk, vagy valami. Mondjuk egyik nagy különbség, hogy egy társas játékban nincs karaktered. Te a játék... te egy, egy játékos vagy. Jó, de hát ki? a hatán. a de még ott sem olyan karaktered van, amit meg is kell személyisítened. Azok csak izével rendelkeznek. Csak... De hát az izé, a Munchkin egyébként ott van kasztod, fajod és ott simán lehet karakterbe lenni. Jó, de nem kell kijátszani, vagy érted? De mondjuk egy nagyon... Hardcore uh, Dungeon TND-be se kell szerep játszani feltétlenül csak dobod kell, mint az őrült. Igaz. Hát, szóval van közte Na, mi... különbség, ennyi. Ja, hát a, a társas az egy sokkal lazább dolog, hogy arra nem kell készülni, csak összeültek a nem meg az jön, így, ja, az több. Meg repőringen jár meg mindenki... Szokták <gül> Ezt szokták értenni. ugyanazt akartam én is benyomni. van meg, szerintem... <gül> <Call 911. gül> meg szerintem azért a legtöbb társasjáték korlát. Lehet, hogy lazább, úgy... már úgy lazább, hogy... egyszerűbb, könnyebb, gyorsabb, stb. De ugyanakkor rigidebb, hogy elég pontosak a szabályok. hogy Mondjuk, mondjuk ebben van valami, hogy arról ugye sokat beszélgettünk már, hogy a, azért vannak házi szabályok szerepjátékoknál, meg mit nem feltétlenül úgy kell értelmezni a szabályokat, ahogy le van írva a könyvben. De viszont társas van, mindig úgy a vizéket használjuk szerintem, a, hogy leírt szabályokat. Jó, nyilván vannak ja. itt is kivételek, de szerintem általában... A de... Ja. nincs egy ember, aki megmondja, hogy akkor most legyenek máshogy szabályok egy kicsit az hogy most már nincs kereskedés katamba, ugye? Nem. <gül> meg a birka biznisz. A Ja így van. Mindent a birkár. Az mondjuk egy taktika, az az soha nem bűködik amúgy. Na valaki nem valami nem. hozzáfűzni való még? Nincs, akkor beszélgessünk a nehézségi fokozatokról, mert ugye itt azért meg lehet különböztetni egy körbefos szintű játékot, és egy, nem is tudom, a formálását is, és azért itt elég nagy különbségek tudnak lenni. Mit gondoltak -e erről? Mi a legnehezebb játék, amivel játszottatok eddig? A az elég, ez elég komplikált, azt hiszem az a, leg, a legbenyújultabbak között lehet, illetve még a Scythe nevű játék. Ja, pont ez azt segítsen... akartam mondani, hogy nem játszottam vele, de elolvastam egyáltalán, hogy mi a Scythe, uh -huh. hogy kell játszani. Hú, hát nem egy sok. <gül> nem egy checkers, tehát hogy mm. azért... Az nem durva a Egyszer meg akartam venni már, de mindig minden. Elrihasztott. Mert az miről szól? Mi, mi, mi a nehéz benne? Na, vagy a... <gül> <gül> hát, nem vagyok. Hahahaha. első jártottam rá. El. Első világáborús téma mekekkel, és egymás ellen vagytok. Hogy mik voltak azt nem tudom, de lehetett fejleszteni mindenfélét vannak Eszünk saját utok, karakterek, van. lehet építgetni benne, el kell foglalni egy belső terület, ami superfegyvereket ad körülbelül, vannak hőseid, nagyon-nagyon vannak, ilyen, Vannak helyek ilyen trigger-döntéseket, tehát hogy döntened kell valamit, és akkor ezt vagy azt kapsz. Ja, vannak resource részek, többá, tehát egy kicsit olyan, mintha meg akartak volna csinálni ilyen rendes PC-stratégiai játékot, nem? Most, most Én azon gondolkozok, hogy, hogyha egy egy ennyire bonyolult akkor az, az élvezetes egyáltalán? Tehát nyilván, hogy hogyha megtanulod meg, megtanul a szabályokat, mit tudom én, öt játék alatt, vagy ilyesmi, akkor biztos élvezetes, de akkor is ugyanazdal csapattak kell játszani egyébként, mert ott elmondod a szabályokat, meg ilyesmi. De szerintem éppen ez is egy különbség egyébként lehet a szerepjátékok és a között, hogy tehát ez játék az egyszerű általában. Oda még megtanulod, 20 perc alatt és akkor játszol, és akkor az megvan mondjuk a játéknak a fele a következőre. Tehát a szabályoknak a fele megmarad. A következőre. Nem tudom, olyan bonyolult játékok nem mindig fának így főleg így elsőre. Uh -huh. Igen, ez tényleg elgondolkodható, hogy am amikor, amikor azt érzi az ember, hogy ez számítógépes játékként jobb lenne, de közül mégis ott van az a feeling, hogy, hogy ott Egyrészt egy helyen vagytok a barátaiddal, mondjuk, szépen kidolgozott figurák, tábla, kockák, akármik vannak előttetek. Nem tudom, ez a szájt az marha jól néz ki, tök a figurák. E, ami Sáj. nagyon tetszik benne, például, hogy vannak ilyen, van ilyen frakcióval, és vannak előttetek egy, -egy ilyen, ilyen kártya, amin, amin azt, azt tud jelenni, hogy mit fejlesztesz, úgymond. És és egy kis kockát helyezel be, ilyen kis mélyedésekbe, tehát én tök jól megvan csinálva egy jó és mikor feljeszsz, akkor az egyik kis mérésbe látokod a kockát a másik és nem tök jól beleillik. Szóval van egy jó feeling, -e, de az de igen, azért, azért mégis rendben van az, hogy ez lehet, hogy, lehet, hogy jobban járnánk, ha ezt inkább a szállító számon át design. Nem? Aha, yeah, igen, yeah, yeah. igen, igen, igen. Ízel, Hú, pack. tudjátok, mint el akartam mindig is de soha nem vettem rám volt A Twilight Imperium, azt mindenhol írják, hogy kurva jó. De most így beütöttem a Game Club-ra, és 52 ezer forintba kerül. Keveslem. <gül> <gül> Miért? Erre már? <gül> de ez is olyannak tűnik, hogy mint hogy, fogtad volna a Stellaris vagy az Imperium Galaktikát, és csináltál volna belőle egy társas játékot. De lehet valójában nem ilyen és amúgy a rizikó. Aha, igen. De ez az, én még soha nem rizikóztam amúgy, azt mondtam, tudom, hogy kell játszani. Dobálni Mi kell csoda? kockával. Mi igen, dobálni kell kockával. Sokat. Ja. Meg praktikázni, meg hazudni. Uh -huh. Az megy. <gül> <gül> Na és... És akkor, tehát hogy más terraformás a legnehezebb, amivel játszottam, és hogy valami Azért van egy csomó olyan játékon, amivel én találkoztam eddig, hogy elkezdett mondani, a szavegat, és rohadtabb bonyolultnak tűnik egyébként, és talán elkezdettek játszani, és ahogy tök egyértelmű az egész. Tehát, nekünk ö, most karácsonyra kaptunk egy máncsként, és tehát akárkinek megmutattam, hogy ezzel így kell játszani, mindenki csak néz az elején, hogy ez rohadt bonyolult megérsi közben, amúgy rohadt nem, is egyértelmű, és amúgy utána elkezdett játszani, három percet rájössz, hogy mi a lényeg, és nem tudom, az azért... Szivatni egymást. Szivatni egymást, igen, csalni, hazudni. Mm. Na mindegy, szóval az, az klasszikus az a játék, hogy rohadt tűnik szerintem, de... Nagyon Engem nem az. El... az a, a bányászós játék tesz aranyások Aranyásuk. <gül> Törpék vagy, Vagy ilyen törpéket kell? Aha. Az az, aranyásuk. Igen. Soha nem értette meg, de jó szórakoztam rajta. <gül> <gül> igen. Uh... Nem, nem bonyolult, csak nem nagyon, hát kicsi voltam kicsit rúgva, na mindegy. De... <gül> <gül> az, az megmagyarázza. Nekem már már retteges arcámban volt a, vagy az, vagy ez a gateway volt, ami ilyen bonyolult volt. Tényleg, az a gateway, az, tényleg... Nem is emlékszem, hogy kettőzet. de ő tudtam, hogy körökre osztott volt, és jöttek szörnyek, vagy én nem is tudom, még disz... ilyen districtek voltak, vagy valami is Ja, Az tényleg nem, a nem volt az játszottam, és elég bonyolult, ez a Star Wars Rebellion, vagy Rebells, valami ilyesmi a címe. Ö, ez gyakorlatilag öm, az egyik, tehát bárhány, azt mondom, kettőt, lehet játszani, játékos, az egy ember a birodalmat irányítja, a többi pedig egy-egy hőst a, a lázadók oldalán, és ö, hát ezt lehet több napig játszani, arról van szó, hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen taktikai játék, vagy ilyen taktikai harcot játszhatok le, a ott vannak a, a, a, a droidjai, meg klóniai, meg akármi, a játékosok meg egy-egy karaktert irányítanak különböző képességekkel, és mindig van egy-egy map, valami feladatokkal, és a a, feladat, a missionek között szintet is lépnek a karakterek, Hú, meg a mindenféle így. ilyen dolgok vannak, és hogy bizonyos, van valami rendszer arra is, hogy attól függően, hogy mennyit Mennyire, mennyire nyer a piradalom, vagy hogy mennyi, mennyi ilyen feladatot nyer meg a lázadók, hogy akkor valami bónuszokat kap az a, az oldal, és akkor az, az utáni, nem tudom, küldetésbe még több egysége lehet, meg ilyesmi. Tehát hm. ez tényleg, ez, ez nem egyen egybe lejátszható, mert ez egy-egy ilyen mapot is lejátszani, nem tudom, két-három órai találítva, meg minden. És mondjuk van tíz ilyen is sem. Azért az hm. szép. Ez is egy elég, elég komplikált játék, de nyilván egy ilyen taktikai 4 izé, hálon járkálós téma azért, az, az mondjuk egy ilyen szerepjátékos, harci... Har ...harcrendszerrel felér kb. Akkor igazánból egy bedobozolt szerepjáték. <gül> úgy van, ha, hogy... Igen. Sem. És meg volt a legekszerűbb, játszottatok. Ez elég kőpopiláló. hülyekért is egyébként kőpopirolló, igen. Koska. A, az ivós. A... <gül> <gül> Aki a legnagyobbat húzza, és a legkisebbet az iszik, és kettel <gül> nice Nagysz! <gül> uh, ilyen Ivósak kockabás. azt attól hányszor szoper után. 20-as. Sörfelesse. Azt nem de azt hiszed, hogy könnyebb lesz. Az micsoda? 20 Amikor egy egy pohárba próbálod bedobni a 20 forintos úgyhogy ah. így a. az ah. asztalát. Hmm. Wow. nem feltétlök el 20 forintossal. <gül> Tudjatok mi a királyjáték <gül> <gül> egyébként? A kocka póker én nem várok kockapókerezni. Az hmm. kúran jó, nem kockapóker. Nem, mi az? Amikor... De ne, kockapókár, amikor ilyen izék, ilyen 1 2 3 meg ilyen izék, párokat kell gyűjteni meg Az a pás, ja, az, ja. az a kockabás, nem? Nem, az a já játszé vagy a kockapókár ja. ja, akkor az, azt az A azt két kockával jártad, nem? Ja, ja. A az azt kettővel A játszéből vagy a kockapókárban ki kocka, kell gyűjteni mindenféle kombinációkat ja, a teljesen jó az Ja, hm? és igen, akkor nyersz, hogyha az összes variációt összeszeded, ugye? Igen Hát úgy egy pontot így. Jöööö. Nem mi a kocka pókert úgy játszottuk, mint a póker, szóval... És póker ezzel szerettek egyébként? Nem tudok. Nem tudsz? Nem tudsz. Mindig elmagyar és mindig elfelejtem utána egyből. Texas Holden-mel is hogy játszottam, de... El lehetően lenni. Elbukta az összes pénzere az a tiszta vagy. Igen, tehát ez akkor maga a klasszikus kártyajáték, a társas játékokba? Szerintem de, be való társasajátékukba. Szódom sem van belefélni. De, tehát vagy például nézé, magyar kártyával. Nem nekem néz nézni. Az is, meg igazán. Van Az is. Kakó. <gül> ö... <gül> Kakó. hát az egy úno magyar kártyával. Kakó. Ja. Tudjátok Kakao. melyik az a Na jó, egyébként hozzáteszem, hogy zsírozásba nem tud, nem tud megvenni senki, annyira király vagyok benne. Másrészt meg a francia kártyával... Holland kocsma, holland kocsma. Az kurva jó a holland kocsma, ja. mint hát a holland kemence. Micsoda? Olyan mint a holland kemence. Hány paklival? Hány legalább 15-tel. Legalább 15-tel? Igen. Biztos, hogy benne, hogy hú, Holland Hollandkos már. Biztos, volt. hogy nem hallod, akármikor Holland Hollandkos, már úr furva jó okay. játékos vagy oh. én, hogy... Throw mi... down, mate! egy bajnokságot, az lesz a face reveal. Hollandkos. Fú, vaszt, mennyit játszottam bioszóránt a Na mindig. Mi, még mi, mi Na, zsíroztunk. Általában bios a zsíroz, zsírozás kurva jó egyébként, főleg egy pakli van, mert tudod, számol a lapokat, és így, így tehát 32 napon az fejbe tudott tartani nagyjából, ki mi ment ki, mi, menni, mi nem ment ki, sőt igazából 8 belőle a fontos, vagy 12. Teljesen jó. Na jó, és hol szerettek társas Nálad. <laughs> Mindig valaki másnál. Igen. <laughs> Hát ny nyugis helyen szerintem, tehát az, az azért nem jó, hogyha nagy zsivaj van, vagy valami. Nem tudom, éppen, amikor a galériából vastuk fel, akkor a a szabályait már az, az nagyon király volt egyébként, az, az király. arra majd szer szeretnék majd beszélni egy későbbi ézi kérdésnél. Ö, s... Társas játékos kávézőben is tudok Az amúgy hát, szerintem hát. nagyon jó dolog, amúgy, mert ugye van ott vagy 100 milliárd társas játék, és akkor kihozzák és így elmondják mit kell, nem neked kell olvasni a szabályt és próbálni felfogni mi van oda leírva, vagy, vagy nem is tudom már, elmondják a lényeget és akkor játszottak, és hogyha valami nem világos, akkor oda hívjátok. Az emberünket is így segít, azt, azt szerintem az nagyon jó dolog. Mondjuk nem tudom, milyen, ilyen lokában ezek a social játékok azok jobban mennek szerintem, vagyis ezek a amúgy is oldott a hangulat egy kicsit jobban, Aha. akkor a tehát ezek a kártyjátékok. Én tudom, valami kártyjátékot egyszer játszottam, azok hogy ilyen kérdésekről szólt, meg Izé, hogy Double Down, körülbelül ez a truth, tr truth or Dare volt, szerintem egy kicsit, csak így szabályosítva. Valami olyasmit játszottunk, teljesen jó volt érted így elszórakozni, Volt kollégákkal 6 órán át hótrészeken, de amúgy tényleg ez valami, Valakinél a legjobb szerintem társas játékozni Mondjuk ez is a társas játéktól fű. Azért egy rendes board game, ez, ahol van egy board Oda kell az asztal is Érted? Ja. Tehát, hogy Tudjátok, akkor a legjobb? Balaton nyaralóba vagy valamilyen weekendházban itt a világ végén Ha hagyjál a Balaton nem is létezik <gül> Bocsánat, <gül> akkor egy mátrai. i ja. az Azért mi, amikor elmegyünk kirándulni, ott, ott mindig szokott lenni társasjátékozás. játékozás Szóval. Tudod, vannak azok a bizonyos helyeken, hogy az asztalba van belerakva a saktára. Ah, az, az ráhat jó. Tehát, hogy már arra felkészültek például. De, jó, de tényleg egy faházban, egy kis fa asztalnál milyen jókat lehet fortyogni. <gül> ja. Igen, malmozni például. Malmozni. Meg hát az iskola a legjobb. B.O.S. vagy kémia órán. Azokat úgy se nézi És ő, hallottatok már erről az online ő, társadalmi helyekről, ahol, mit tudom én, online, interneten keresztül lehet játszani? Próbáltatok már is, hogy milyen élmények voltak vele kapcsolatban? Hát, sok mindent lehetséges online játszani. Mondjuk a ja. sakkot például, ez elég ja. klasszikus. De egyébként léteznek ilyen, nem is tudom, valami Steam-en, vagy valami ja, ja, ja. több szimulátor. Igen, az az. De ez Jacksbox, vagy mi az, ami ilyen sok ilyen kis játék, ja. úgy, mert... Aha, az is ilyen parti játék, így meg van csinálva online De nem játszottam vele, sosem csak nézegettem. És ennek a fontotja, ami Steamen Steam-en van, de élőre kell játszani, az a Keep Talking and Nobody Explodes. Húú, hát... tényleg. Hát, hát, az azaz az nem lehet rossz, amúgy. Ja, az... egyet utána? <laughs> Neked Aha. megvan? Nekem megvan. De az izé kell, nem? Élőbe kell lenni. Nem, Amik? hát az, hogy ugye valakinél megvan a játék, a másik úgyis csak olvas. Ja. Igen? Ah, igen, igen, igen. De ugye annak az a lényege, hogy aki nem ismeri, hogy egy bombát kell hatást töríteni, úgy úgyhogy két különböző csapat van. Van, aki hatástalanít, és van, akinél megvan a megoldó kulcs, és akkor különböző ilyen feladványok vannak, amit meg kell keresni a megoldó kulcsba, és elmagyarázni a hatástalanító embernek, hogy mit csináljon. Ja, ja, ja. Ugye? úgy Úgyhogy előtte, tehát, ugye fel kell térképezni a bombát, hogy mi van rajta egyáltalán, és aztán a másiknak ki kell keresnie a könyvből, hogy akkor mi is történik pontosan. És azt figyelni kell. <gül> nagyon jó. Nagyon jó. Ö, egy darabig nyomtuk haverral. Kéne nagyon fasz, csak, van, amikor eljutsz arra a pontra, hogy eh, hát már már nagyon rövid az idő. tanít a jobbobbát. És akkor már sietsz, és akkor már kihagysz olyan részleteket, amik lehet fontosak lettek volna. Hát a klasszikus online játék ilyen, a Cards Humanity, azt lehet online is nyomni. Ja. annak látom a magyar verzióját, az nem dolgozni, ez nagyon gáz volt. Nem de nem az igazi, az igazi, Szerintem az el lehet leerőt csinálni. az vagy, nem jönnek ki a ragók, meg így a nyelvtan Igen, igen, igen, igen. Google fordítóba kellett volna így becsapni aztán. Nem, nem, nem. Nem az, hogy Google fordító, hanem nem tud normálisan ezeket a felütéseket magyarra átfordítani. Ja, aha, igen, értem értem értem. Tehát jobban át kéne gondolni ezeket a... Ja, biztos, hogy nem magyar fordított, vagy nem Google fordított, mert rendes magyar vonatkozásai vannak a igen. Fási, Zsülikám, meg egyebek kapszálismerettet, stb. Ja. Hm. Hú, az is jó régi már. Ismerősöm azt például katanozott Steamen keresztül. Azt hiszem, hogy két euró volt a játék, ahogy megvett aztán profiled benne, meg minden. Hm. Megtalálta a legjobb taktikákat, azóta nem érdemes vele játszani. Hyperpessoa hm. nézni szoktam. Epiken volt valami mint Azért is el lehet venni. Jaj, jaj. A tá távonok szálemmel basztattak, hogy azt vegyem meg, de sose jutottam el oda. Online? Azt is lehet. Ogyne. Sőt, szerintem... De nem is az, hogy az online eret Tehát azért van, kóra régi játék. Hm. Tehát akkor figyeltek végül, az a Us az is annak számít? Áll, szerintem você. simán. Simán idevehetjük egyébként. Annyi, hogy az, annyi, sok, hogy az interaktívabb. Valamit csinálod kell, mert vannak benne mini játékok. Ja, aha. Egy, egy kicsit programozni is kellett. <gül> <gül> Igen, meg nincsen belőle a táblás játékban, lehet, hogy lehetne egyébként. Áá, <gül> csimánc, szerintem. Hát igazából már van. Van. Hát a Downs álma az olyan. <gül> Ja, végül. <gül> Csak nincsenek taszkok ott. <gül> Igen. Még elég bőle havaslad, de mindig itt ezt egy papíron, meg szerüzzel a dolgokat, meg Rajzolgatnál meg mindent. Ja, le, le, le. Lehúzni a kártyát. A, a, rakni egy izét, szulokot, rakni egy szudogut, meg ilyesmi. Az a taskod. A, a, Körülbelül olyan szívatás, mint izé lehúzni a kártyát. Na, na azt is na, am -am, amúgy... a nem. amúgy. figyelj, amúgy... két lépésben. Erről lehetne egy külön epizódot is a Mangászról, meg ilyesmiről? Ezt beszéltük korábban amúgy. Egy játék. Miért ne higgyél soha? Én soha nem vagyok imposztor egyébként, de... Nem, Richie, ha nem imposztor, akkor is az. De hát erre van egy jó megoldás, hogy mindig, amikor jön az első szavazás, akkor richie ki kell szavazni, és akkor 50-50 vagy az, vagy nem az is. Csak nem vettünk bele. Aztán utána még kicsesszak a izékkel, meg nem csinál meg a taszkokat. Há! Bocsi, de még mindig az én logikám, én stratégiám működik legjobban. Na, az micsoda? A... A karakterek színéből jön minden. Ja igen, ja, igen, ezt ez a múltkor, igen. Túl sokszor jött be, hogy, ne, hogy véletlen legyen, sajnálom, nem tudok más mondani. Amikor Márk kék és rendőr, és akkor hirtelen meghall a fekete, meg a barna. Igen. nem akartam mondani, de köszi, De fehér lesz a gyanús rögtön. hányszor volt, hogy bejött? Túl sokszor, az az a baj. Igen, amúgy úgy végül is, ez is társas játék, hát... Nyilván nem a klasszikus értelemben, de... Igen, hát... Ja. Szóval nem, nem igazán minősül azt, az a vége. Igen. <gül> de eredetileg Jó de felvetés eredik. volt. Igen. Jó felvetés volt. Nice try a, a mai világban már van multiplayer passziensz is. Láttam, tehát az már... Hmm. A, mi? Nekszem, multiplayer passziánsz. Hm. Ha. Hát. <laughs> a kártyázás? Menjte időre meg, hogy ki hogy ki, ki gyorsan. Ja, mint a Multiplayer Tetris akkor végül is. A, de viszont az, az jó a Multiplayer Tetris. Azt nem tudom, szoktátok elnézni a awesome, guy, nem, hogy van awesome Games Done Quick, vagy valami ilyesmi. Amikor mm. minden évben van egy mm. ilyen izi. A gyerek. Vakon csinálta az a tetris t a Tetriszt, vakon. A alatt. A kredítszalat, úgyhogy nem látta, hogy mi esik. És azt látta, hogy mi esik, mert ugye jobban lett ki de az, hogy hova esik meg minden, azt csak ő látta így a fejébe. Hát ez megbutjantam tőle egyébként. Az igen. Jó, hát hmm. azok mesterei a szakmának. Igen, na mindegy. A számítózásnak. A számítózásnak. Jó, és akkor mi volt az eddig legjobb társajáték eddig? Jó, általában a társasjátékok jól szoktak kisülni, ki vagy a Tibivel katonazunk, Mindig. Na mindegy. De, uh, de mikor Tibivel katonazók? Az nekem az egyik legjobb, az szerintem ott volt, tudod, amikor a, amit elkezdtem mesélni, hogy a felmentünk karc, karcokon. A, aha, a, az, a kocsmába és akkor, akkor volt meg a katon hogy akkor kaptam, vagy valami, akkor vettem, nem is tudom, valami ilyesmi volt, aztán felültünk valami kocsmába, és akkor elkezdtük a a de így két volt semmire nem jutottunk mert nem értettük, hogy mi történik, mert ott voltak egy kis katonák, meg sisakok, meg nem tudom, minden ökörség, és akkor így nem tudtuk, mi történik, és akkor feljött a pultos, hogy zárnak. Hát, Aha. menjünk akkor haza és akkor hazamentünk, ott is kipakoltunk, próbáltunk újrakezni, és akkor elkezdtünk játszani, de igen, az elég vicces volt és aztán nem jót is játszottunk, mert ha a szabályokat és akkor játszottunk még kettőt-hármat szerintem. Nekem ez, ez jó élmény volt. Ja, vagy nem tudom, tabuztunk szilveszterkor egyszer, nem tudom, hogy akkor ott voltál-e, se volt rossz, de... Meg a esélykiegyenlítő sok meccseink. Igen, azok nem rosszak, jó. <gül> a... Eséki egyenlítős, Aki leüt valamit, az iszik valamit. <gül> Vagy. ...hát pedig a, ho a holland kocsmás kártyajátékos időszakok. ...igazából... És olyan nagyon rossz élmény, nem tudom, hogy volt-e. Igazából inkább az, hogy nagyon magasan van, az a szint, hogy jó... ...hogy uh -huh. nehéz elrontani, tehát vagy nem tudom még... ...egyedül is, mondom, egyedül csak Tibin tudtam felbosszni, hogy ő így vergődik, hogyha nyer, meg hogyha okosabb nála. De, De amúgy... Tudjátok, milyen nagyon pover, meg így felemelő érzés, amikor uh, fedőnevekben, vagy activityben, vagy konceptben itt tökre rá vagy hanglódva a másikra kiven, nyomjátok rá a, a kiváló és akkor hogy egyből megy, meg így félszavakból, és, és akkor aha, az a legjobb érzés. Egy szóval van, négy izét eltalálni. Igen, az. az. Fedőnevekben. <síns> Fekete. És <síns> <síns> <síns> akkor ah, meg van az. <síns> Amikor ilyen full belsős keresztül eljutok mondjuk napok a nagy hogy mi az a szó? Tudod, hogy miket nem és ez a, tudod, a blahás mondjuk, nem tudom, vagy valami ilyes kirács. Mert... <gül> Tehát Az, tudod Vagy Dixit-be is egy egyébként tök jól egymást lehet hangolódni. Az nem rossz amúgy a Dixit. Na, én azt még soha nem játszottam. Na, hát kell. Dixitet, nem játszottam még. Az is ilyen parti játék inkább. Egyszer megpróbáltuk megérteni, de nem hiszem, hogy sikerült. <gül> <gül> a, amit tetszen szerintem neked, méte, és olyasmi, mint a Dixit, az a misztérium. Tos... És abban meg van egy orákulum, úgymond, vagyis egy szellem, és ilyen Dixitszerűen ad ilyen utalásokat arra, hogy mindenki egy halott karakter, és hogy hol ölték, vagy inkább egy nyomozó, aki a halott karakter, a saját halott karaktert keresik, és akkor azt kéktel, hogy Hol ölték, meg mivel, meg még van valamilyen azt dolg, és ugye erre próbál a szellem utalni mindenkinek külön-külön kártyákkal. Egy hmm. Ézé, Annak milyen neve, lehet, hogy az a koncept, hogy valami ilyes, amikor húzol egy kártyát, és akkor ilyen kis kockákat kell lepakolgatni, hogy... Az, az az a koncept. koncept. És akkor lepakolgat a kockákat, és akkor az alapján kell rájönni a társadnak, hogy, hogy mit is húztál. És akkor lehet többet pakolni, meg kevesebbet, férfi, nő, mit tudom én, minden hülyeséget egyébként szerintem, az egy rohadt jó kis koncept az a játék. Az ja, jó, hogy egy ál, ál. hozzá az Imagine, meg ilyen kis piktogramok vannak, ilyen kis átlátszó plexikártyák van, és akkor abban kirek ah, kirekosgatni mindenfélét. Meg lehet is animálni, mozgatni meg minden ah, Lehet, igen, igen azon még nem játszottam, arra is hallottam. És itt én még soha nem én mindig szerettem a screbölőt. Nem no, rossz a screböl egyébként. Látható. A klasszikus jó. De a, a csalós verziót kell belőle, mikor olyan szót is kellett rakni, ami nem létezik. Mi? Milyen értelme van? van. Igen. Hát ez csak úgy jó hangzott, tehát lehetne ilyen szó, de, de nincs. A, a mindig az a csábú jut eszembe, aki megnyerte a francia scrabble bajnokságot úgy, hogy nem beszél franciául. Csak, megtanulta a szókincset. Azt az a szótárat, Vagy valami, nem is tudom valami volt. Ja. Uh, -e, milyen lett egy uh, német Scrabble bajnokság. <gül> Nász. <Nice>. Sök <gül> jó. Amúgy érted, az a baj, hogy a, a scrabble pont az, az lenne az egyik kihívás, hogy ugye az angolra épít. És az angolban nagyon hogy kell leírni a szavakat. Uh -huh. Vagy ki van mondva. Ezért, hogy úgymond egyszerűbb. A minden más nyelven körülbelül a Scrabble, ahogy magyarul is, szerintem. Hát azért franciaul is elég nehéz lehet. Ja, Nincs X-em, nincsen X-em, nincsen O, meg X nehéz. Sem, sem. nem tudom le, lerakni azt, hogy Boku. De de, de mondjuk francia az abban kivételt, hogy ott az ilyen fannak szabályok, hogy... Igen, hogy... igen. De... Mindegy. De... Hm. Métel, csak nem rágyújtottál egy cigire? Nem. <gül> nem egy szivarra! arra. <gül> hm. inkább a Kolumbai-ai Igen. Nem is tudom, milyen jó játék még. Szerintem igen, a legjobb játék élmény az ilyen Skars Against Humanity. Egy... Ja, Nem, egy, mennyire, nem inkább... még inkább irányált állapotban. Vagy egy... Egyéb befolyásoltsága lett. Hmm. Elég, elég szépeket lehet nevetgélni. Én egy egyszer... csak. Én csak, hogy még nem játszottam nem Nem. Na majd egyszer nyomunk izét online-t. Ja, ja. Hmm. Izé, ö, egyszer Kóla kérdeztem meg, hogy Kóla, nem sakkozunk? Azt mondja, hogy játszhatunk, de csak egy-egy <gül> <gül> <gül> <gül> Mondom, azért... Kemény. Hm. Sokat, mal, sokat malmoztam. A mal, malmozás az nem rossz amúgy. Hmm. Nekem... mit én, neki ebben nem tetszett? A aranyásokkal tök jó élményeim vannak. Éh, Csak úgy játszottam vele, hogy nem fogtam fel, de nem ja, sem jól fajta. <laughs> Lényegében a... Mi a végcél, hogy elérjed a... Aha, úgyhogy vagy, hogy elakadályozd Vagy hogy elakadályoz, hogyha szabad őr Ja, teljesen jó volt, csak Úgy második körben rá kellett kérdez, hogy most mi történik ja. A, a malomról jutott, hogy szerintek szabad csikicsukizni? Csik Ahaj Nem szabad nem szerintem tudom. Szerintem sem, az nagyon elrontja de... de ha meg nem csinált, akkor meg azért rossz Igen erre volt mondás, hogy ha a sakkot volna ki, akkor mindenki mondaná, hogy a királynő OP. <gül> királynő OP. És mi az all time vagy jelenlegi kedvenced? Oh, a all time kedvenc azul, nem tudom ismeritek te Az azul az nagyon jó, nekünk Boginak is, vagy barátnémnek is van egy azulja. Hát szerintem... Egyrészt nagyon szép az egész, meg, nagyon jó megfuttosni a kis, kis csempéket, meg jó a koncepció is, jó a rendszer is. Forbiddencnek Egyszerű is. Egy kis. csak hmm. most kijött egy kiegészítő, vagy egy új azul, vagy valami ilyesmi, ilyen, ilyen ö, kicsit más alakja van a csempéknek, és általában még jobb lesz, jobb, még jobb lett, mint a. Ja, ez az ablakos, vagy az, ablak, az hát ilyen ablakos? Hát ilyen csillag alakja van, vagy valami ilyesmi. Ez Á, ott... igen, igen. Állap. Állap. Új, új fajta. Nem állap. próbáltam, de láttam. Azt hogy jó. De ez, ez, ez tényleg, azt ez szerintem volt a 20-a, amióta megvan. De az a, az a jó benne egyébként, hogy így bárkivel leülsz játszani, és hogy elmondod neki, ez, el, ezt egy nem érti, hogy bonyolultnak tűnik, lemegy egy kör, ami nem tudom pár perc, az els, tehát a az első Ford, a kör a játéknak, ugye? Akkor mindenki megérti nagyjából, és utána. Tetszik nekik is, mindenkinek tetszik szokott az játék, és mindig mindenki játszani akar, és mindenki azt mondja, hogy ez kúrsa jó. Úgyhogy nem tudom, valaki csak szeretne egy ilyen félórás játék, játékot játszani, hogy érdekli valamilyen ilyen társas játék akkor ezt nagyon tudom ajánlani, mert ez, ez szinte mindenkinek szokott tetszeni, de szokott jönni. Approved. Hm. Nice. Nekem a kedvenc talán az a Flatteranti, ami egy forzasztó, egyszerű, bankrablós játék. Gondolom egyiketek se ismeri, vagy ismeritek? Nem. Az se ismerem. Az ah, pedig az jó az is. A, a Fladerantéban meg gyűjteni kell a szajrét, és van a pakliban talán e, 9 darab autó és 7 darabot kell összegyűjteni. És az ennyiak, hogy azt nyeri meg, akinél a legtöbb pénz van. De van a pakliban e, rendőrkocsi is, amiből négyet kell összerakni, és mindig, amikor jönnek a rendőrök, akkor elviszik azt, aki a legtöbb cucc van. Hm. És Én akkor ugye esze... leszivatni kell egymást, és uh, van benne olyan, uh, mondjuk egy ilyen patkó, ami meg. Uh, jaj Hallotok? Uh -huh. ha -ha. ja, csak Hozka. E Nem, első itt a képernyő. Na, uh, és hogy van egy, mondjuk egy aranypatkó ami hogyha jönnek a rendőrök, akkor a rendőrök számára egyet ér, de a végén a leszámolásnál meg hármat. Meg van mondjuk a, a ilyen cohino gyémánt, a meg rendőröknek hármat ér, de valójában meg egyet a végét. És hogy nem le kell magad elé pakolni fel, lefordítva, szajrit. Amikor jönnek a rendőrök, akkor meg kell fordítani, hogy mennyi van nálad, ugye hogy össze tudjátok nézni. És Játék közben a kezedből, nem csak magad elé, hanem mások elé is rakhatsz le. Ki lehet mint az állat. Nekem ez ismerős ez a játék, én megnéztem a képeket is. Én talán 1542 vel játszottam egyet, vagy valami, valami ismerős ezek a kis kártyák. Gémat, az már nem pc Én a... a nekem volt a kedvencem a telepesei. Szerintem az, az, az egy klasszikus. Lehet bonyolítani is, amúgy annyira azért nem egyszerű. Tehát azért azért annyira nem nehéz, de lehet taktikázni, kereskedni, szivatni a másikat, nem szivatni a másikat, ilyesmi szerintem. Szerintem teljesen jó kis játék, plusz lehet venni hozzá egy csomó fajta kiegészítőt, ami még bonyolultabbá, még élvezetesebbé teszi. És szerintem, szerintem ez egy jó játék ajánlom mindenkinek. Meteli esetleg neked? Ollatkocsma. Annyit nem. Á, de a kártyajáték. Meghúzzuk itt a vonalat. Tudom. Katonai, <gül> állatok, szerintem a legtöbbet ö, miattad körülbelül, uh -huh. amiatt a, a társaság miatt, de... Ja, mondjuk én szeretem ezeket a social játékot is, hát a tabukat, meg ilyeneket. Nem tudom. Na, én mindennel elfortyogok. De a katan az úgy megmaradt. Azt úgy már megértettem, már tudok vele játszani. Egyszer szerintem már nyertem is. De ebben nem vagyok biztos. De szerintem az, amit feladtatok, az nyert nyertestek. Ott mindenki nyert. Ott mindenki nyert. Ott nyert a diplomácia. Elértük a békét a mi időnkben szerintem. béke. igen. Ó, szerintem én katanozás közben, vagy az ez... puertorikozás volt, tanultam meg a társasozás számomra aranyszabályát, hogy nem az a lényeg, hogy én nyerjek, hanem, hogy ti veszítsetek. <Színt> <Színt> <Színt> és amit, amikor ugye elkezd így az ember, hogy nem arra izgulsz, hogy neked minél több összejön, hanem amikor látod, hogy valakiben bele lehet rúgni a jön, És a végén <Színt> a <fél mondja. Színt> Bocsui, ricsit, az tényleg, hogy hogy hogy ha nem kereskedtek velem, én nem járztok, Hát de hogy ne meg, hát de, de, Egyetlen, na mindegy, lesz a rombol. A mindegy, de mondjuk, mondjuk a Town of az, az hasonló jelleggel kedvencem, mondjuk azt a Town az salem azt, a gyilkosozást, azt mesélni szeretem, mert jó nézni, hogy lealjasodnak az emberek, <gül> nagyon, tehát hogy mennyire, mennyire át tudják verni egymást, nagyon jó nézni. Én azt még soha nem játszottam egyébként. Szerintem mi minkénységendesen. Ah, az... De... ma játszunk együtt. Egy francia kártya elég húz. Nice. Jó, vagyis van olyan, amit ami gyűlölsz. Én gyűlölöm a monopolit. A Monopoly az a legrosszabb dolog, ami történt az emberiséggel szerintem. Miért? Társasjáték tekintetben. Mert, mert unalmas, meg az első három körben eldől az egész, dobsz egyet, azt lépsz az fizetsz. Az ja. Ennyi. Nem, nem szeretem, nagyon nem szeretem. Olyan, mint a való élet. Igen. Hát igazdag, még gazdagabb. Nem, de viszont az, az már érdekesebb lenne, van a vad kapitalista verzió belőle, amikor annyit kérsz, amit akarsz. Na, az, az mókás lehet. Az, az mókás lehet, de nem tudom, nekem az a bajom azzal, hogy érted? Ilyeted... Bemész egy játékbolba, és az a legelső, amit meglátsz. És mindenkinek van, mert az a legnépszerűbb, pedig az a legrosszabb játék a világon. És hányféle verzió van belőle, ennek semmi különbség nincs. Ja, most játszhattunk bébiodással, amúgy. tényleg, na, az jó lehet. De mi is így gondoltuk. Mi is így gondoltuk. Két játék van egyébként, amit így utálok. Már az egyikkel nem is játszottam soha, csak láttam egyet, az is valamelyik ilyen kis kirendodásunk alkalmával volt, egy gyűrűkörös játék, ahol ott is nem tudom, a gonoszok voltak, meg a jók, és akkor el kell vinni a mordorba a gyűrűt. Az rizikó ne, volt, ne nem? nem? Nem, nem, várjál, várjál. És az nem rizikó volt, és valahogy úgy, úgy is vége lehet, hogy a bizonyos szituációkban rosszak dobhatnak, egy, dobhatnak két kockával, és a két hatos dobnak, akkor elkapták a gyűrűhordozót. Nem mondod. És játszottak már nem tudom, három órája mondjuk, és egyszer csak így, és így kidobták, és így a lett és így és így örülök, hogy nem játszottam, mert így az az érzés, hogy így három óráját játszol, és tök mintha így tenyelsz, hogy te vesztesz, de hogy egy ilyen kockadomással dől el, és így azonnal vége szakadt az egésznek, és semmi bent és nem, nem, nem látszom De szerintem azt végignézted, az végignézted szerintem. szerintem. Szerintem is. Szerintem azt végignézted. Szerintem. Az így... Csak így ne, ez, ez egy, játékrend, egy ilyen játékrendszerben nézze, nagyon hibásnak nagyon csinik. A másik pedig, ha már említetted, a rizikó. Ó, oh, nem már. Évekkel ezelőtt, nagyon sok éve játszottam az utolsó játékomat, és soha többet nem akarok <síl> el Egyszerűen csak a, a szerencsefaktor benne, meg a, az Egymás átverése, vagy nem is tudom, hogyha átveredőket átvered a többieket, úgy eztük. az a baj, ha betartjátok a szomatokat, akkor udalvasd! <gül> és végelátszatlan hosszú játék. Nem, nem, nem. Többiek? Nekem mondom, a monopoly ezt elmondtam, hogy nekem... Szükség. Nekem nem jut eszembe most hirtelen. A paranoia hát. Nem, ez az tá nem társasjáték. <gül> Jó volt, az eldöntöttek, hogy az nem társasjáték. játék. Ja. nem, nem jut be. Én minden olyan játékot utálok, ha olyan ellen játszok, aki már nagyon régóta játszak. És... Ó, igen, akkor nagyon én... <gül> <gül> és az orradal át dörgöl. És az orradal Meg a sakkot. nem szeretem a sakkot. <gül> Miten van a de a Quince meg kell nézni. Igen, nézzetek meg a Queen's Gambit-et. Jaj, hagyjatok ki. már rá is. Termék megjelenés. Hát, 500 milliót kapunk érte. Tehát, összegünk mennyi pénzünk van ebben? Hogy ezt nyilván Nem, miért is tenni a világot? Annyira pénz számít. Annyira el van adva egy intellektuális játéknak, hogyha abba, aki akkor csak hülye lehet. Nem. De, hogy azt hallottátok, hogy a. Prince Gambit, amúgy tök ilyen fake move -ok vannak benne, meg így gondi az egész, hogy valójában. Szerintem ez nem igaz. Én ahogy néztem meg, ahogy olvastam utána pont, hogy nem. Igen? Mm -hmm. Total legit. Attól és függ, és ér, én Eddig néztem, néztem, és, és sose láttam, hogy a művígeséglet van. Nyilván nem értek hozzá, majd annyira, hogy így lássam, hogy mire mit lépne egy profi, vagy egy misziáció lépésnek, mert annál gyorsabban megy, mert mit tudom én mi. De amiket láttam. Egyszerűen, pedig azért direkt figyeltem, megkíváncoltam, és nagyon nagy jitt végig. Meg azt is olvastam. Hm. A valódi játék, majd egy ilyen valós izé, történelmi játmákat a benne például. Amúgy az fura egy fikció, amúgy. úgy, hogy biztos lett volna valós történet alapján, és egy jó osztály. Hát mondjuk akkor meg nem lett volna ennyi mindent akkor nem tudom. Hát, egy... igen. Tehát, hogy valami életrajzi kötetet megcsinálni ugyanígy. Igen, tehát azt meg lehetett, hogy van a... Tehát van kicsit nehezebben lehetett lehet, lehet volna megcsinálni jól, vagy úgy, nem ez hogy jól, hanem úgy, hogy mindenhol elfogadják, így meg egy kis trapra és nincs az, hogy... Van, van egy Vitali kép... Ivanovics Ivanovics, aki 12 ha... év, nem is 6 éves kora óta a sakkad akadémiára jár, és nem csinál ha... semmit egész nap, csak 8 órát csapkozik. <laughs> <Van>? <laughs> Például javaslom nektek a sakknovellát. érdekes kis ha legépp. képes, hogy utálod a sakkot? <gül> Igen, de az, az jó. De azért azért utálom a sakkot, mert hogy mit képvisel. A akkor annyira magasabban van úgymond, hogy a sakk, a sakk, az olimpiai sakk, tudod. Megizé, de a, a sakk novella, az egy érdekes olvasat, tudok javasolni. Van egy film is, ami meg az egyik amerikai sakkozóról szól, aki paranai skizofén volt. <gül> Érdekes történet. An an annak a filmnek mondjuk, hogy sok valóság alapja nincsen, de uh, van. Van. egy uh, egy hát, bajnokot nézegettem, YouTube-on van, hát hogy ne lenne, mert ma már minden van YouTube. Szokott ugye online nyomni, jó arc, hát nem jut eszembe a neve. Mondtad, vagy valami hát valami Magnusszám? igen, Magnusszám. az az. Hát, a, hogy ott bajnod, a világ vagy de ő mély ő, ő nagyon, ő, nagyon jó. jó. Jókat csinál. Hm. Vergődik, felrázza az ásványvizét a másiknak, meg ilyenek tudom. <gül> <gül> ő sem. Uh, egy, egy olyan videót láttam vele, hogy ültek valami azé... ...meccsen, így nyomták, nyomták, egy ilyen egy percig talán pakolgatták a bábukat, és aztán fogta és fok, feladta és kezet rázott vele, hogy akkor egyetlenek ki És rájött, hogy elcsölt a gyomrát valami ízét. Ez nah, nah. nagyon nem bírta, és akkor. <gül> <gül> <gül> <gül> de figyelj, annak, a, aki ellen, ellen játszott, az mennyire jó jött neked döntetlen Magnuson ellen baszki. <gül> <gül> na jó, mondjam, van egy triviátam amúgy? M melyiket a? Az, hogy ez ubisoft az, az ö, társasjátékként volt elsőként eladva. Na, na mesél, de rendesen. Lényegében az új zsabort, az ugyanúgy egy, egy, egy, egy, egy társasjáték volt mindig, minden másik. És egy, elsődlegesen arról szólt, hogy a saját belső éneddel beszéljél, úgymond. Hogy, hogy abból a subconscious, az, a, a tudatalattidból jönnek elő így a megoldások, kérdések, stb. Valamint a világháború alatt ö, az volt az egyik célja, hogy azzal lehet a fronton élőket meg fronton élőkkel beszélgetni. Hm. Nagyon érdekes történet. Ez meg... akkor üvegezés extrakkal, vagy hogy mondják. Ja. <gül> <gül> Volt... kell. Volt egy ilyen adat, hogy akiket új zsabortokat megkérdezték, akik, akik mai napig játszanak vele, és csak az egyharmaduk mondta, hogy szeánszokra használják. Mindenki más, az rendesen játszott vele. Hm. És a nagyon nagy eladásai voltak, tehát nagyon, viszont, tehát egy ö, elterjedt játék volt egészen 1970-ig. Ördögűző. Így van, az ördögűző. Sajtettem. Az ördögűző miatt teljesen lementek az eladásai. <Szor> Most érted, mennyire gáz lehetett annak, aki gyártotta azt a szart? Addigra már megértek belőle. Hát ilyen meg, de... A, a Scrabble kitalálójának is volt egy másik izéje, ez is egy ilyen aminek annyi volt, hú, hogy hívták a csávót, áh. Scrabble... Peter... De, de, épp ez az, hogy csak úgy nevezte el a játékot, hogy Another Game From. Aha. Az embert, az valahogy nem lett sikeres, de a Scrabble, <laughs> tehát ez... És csak egy millió dollárt keresett vele, csak úgy. Elég is. Elég is. Az egyik legrégebbi társas játék, de az már volt, azt már, már beszéltük róla, ugye? Azt hiszem, hogy azt nem aláson kívül beszéltük. Ja, ja, ja. Royal Game of Ur. Na jó, van Valakinek val Nem akarok senkiben bele folytani a szót, valakinek valami, hozzászólni való. Hm, kommenteljetek, like-oljatok Mutasadok ja, ja. And join us on Discord! Ja, ahogy... Ja, Mark? Vagy. Mark? Igen? Discord-regrámot kérlek mondjad És a leírásban pedig megtaláljátok a Discord-linket, ahogy csatlakozhattok Ah, oh, és ott beszélhettek velünk, megnézhettek a legjobb mémeinket és Ajánlhattok mindenféle témákat És láthatjátok, amikor éppen fönt vagyunk Hú, és írhattok nekünk esetleg. Talán válaszolok. Ja, nem, nem, csak ricsinek írhattok. Több <gül> <érkezik. gül> És ne meg minket az utcán. <gül> <gül> Nyilván, igen. A csak a kép, mint a képén, a Discord képén. <gül> é, én működjük <vagyok>, deszka. <gül> Na jó, és igen, elmondtam a podcast elején. Megtaláltak minket Youtube-on, Spotify-on, Anchor-on, en én nem is tudom, mint Apple podcast, de ezt már most mondtam. Hmm. Íratok minket, vagy írjatok nekünk a. Mire kell írni? A 01 podcastuk az gmail.com, ezt végig betűvel írjátok, küldjetek nekünk mindenfajta dolgokat. Uh, kommentáljátok, lájkoljatok, oljátok írjatok meg, miért vagyunk bénák, miért vagyunk hát királyok biztos nem, de azt is írjátok meg, mutassátok meg barátaitoknak, családtagjaitoknak, macskáitoknak, kutyáitoknak, mindenkinek az ég a világon. Meg írjátok Én nekünk, hogy milyen társajátokat kéne nekünk kipróbálni még. Pont ezt akartam mondani, Richard. Szép. Ja, meg írjátok nekünk e-mailt, és akkor felolvasok itt a z a podcastben, és akkor válaszolunk rá, írjátok nekünk kérdéseket. Fúha, ez már nagyon... Nidi. Sokat vársz el, sokat vársz el. Igen, Igen. Van, azért az túlzás, na jó van. Nem muszáj. Nem, nem muszáj. muszáj, jó van, nem muszáj, de azért örülnék neki. Ha rám azt csináltok, amit akart. Hmm. Igen. Ha írtok nekünk, akkor méte egy következő adásból is mond egy triviát. Uh, Ez... Ha meg nem írtok, akkor hármat akkor hármat nem írtatok, és hármat mondott egyből. Tudtátok, hogy az egyik leg... <gül> <gül> legrégebb óta működő gép És ami... a legrégebb óta gép, működő gép az egy tubák maló Egy mi? Tubák <gül> <gül> <gül> malom Ez mire jó? Mióta működik? 1700-as évek óta. Folyamatosan? Dohányt őröl Dohányt őröl Előtte puskaport őrült Most már hmm. Dohányt? Nem sem Basztus, felírom a naplomba. Köszönjük, ah, köszönjük. Át, át, át. Na szóval, hogyha nem akartok ilyeneket e e e hallani, akkor íratok nekünk. <gül> <gül> <gül> nem, minden szeretnék ilyet nyilván. Mindenképp. Köszönjük szépen, hogy Köszönjük, sziasztok. Sziasztok. Cső.